Це український літературний подкаст і його ведуча Ірина Славінська. Проєкт створено за сприяння компанії Pocketbook International та Bookland. Найцікавіше сучасні українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Крюгер Вано читає текст Донжан з Коломиї Леопольда фон Захермазоха. Леопольд фон Захермазох народився в Україні, писав про Україну, але німецькою мовою. Чи можна його вважати українським письменником? Спробуємо сьогодні розібратися в цьому разом з Крюгером Вано. Якщо комусь захочеться створити невеличкий образ Галичини, то нехай поїде на ярмарок до Коломиї. Там він опиниться на форумі давньої римської колонії. Крюгер Вано молодий український поет і політолог за фахом. Минулого року вийшла його збірка Ніжна посмішка Берії поєднати поезію та політику, а також інші непоєднувані речі – це його коник. Ти читатимеш Леопольда фон Захермазох, а ти коли, до речі, мені про це сказав, я чомусь зовсім не здивувалася. Десь якогось автора такого школи я собі і уявляла, як коло твого вибору. Розкажи, будь ласка, чим же ж тебе підкупив Леопольд фон Захермазох? Ну, мабуть, перш ніж казати, чим він мене підкупив, варто сказати, чому, чому я вважаю його українським uh, письменником. Тут один, У мене такий підхід до цього питання, що тобто українська культура — це поняття ширше, ніж україномовна культура. І тому, скажімо, і Гоголь є українським письменником, і Леопольд Фонзахер і Бруно Шульц. Тому що, якщо ми обмежимо українську культуру винятково україномовними її зразками, то, ну, по-перше, ми збіднім дуже сильно, ми втрачаємо і Гоголь, Фонзахер Мазуха, і Бруно Шульца. Так, до речі, а навіщо взагалі таких письменників е, включати в контекст в поле української літератури? В школі ж не вивчають в, укр... в програмі української літератури ані Леопольда фонзахермазуха, ані Бруно Шульца, ані Микола Гоголя. Чи варто взагалі їх вводити в це поле? А, ну, я б розділив питання вводити в поле культури і вводити в поле хрестомаційної програми. Ну, давай почнемо з хрестомаційної програми. Так? Це таке більш конкретне, маленьке і... поле. І більш більш питання, я б навіть сказав а. Чи варто їх в хрестоматію? Ну, для початку, мені здається, треба радикально переглянути взагалі тобто весь наш канонічний перелік хрестоматійний і переглянути підходи до вивчення літератури в школі. Тому що поки що, ну, через стару радянську традицію, яка живе і працює зараз в нашому шкільництві, хрестоматія вона винятково відбиває бажання у дітей читати. І, от, як на мене, скажімо, те, що, наприклад, Жадона ввели в шкільну програму, це, тобто, мінус йому, тому що це лише, лише відіб'є у школі, цікавість до нього. Ні, не з тобою тут не згодна, дивися. Українська шкільна хрестоматія з української літератури має багато прекрасних, чудових текстів. Той самий хвильовий, той самий підмогильний, той самий, вибачте, на слові Тарас Георгиевич Шевченко. Тобто, питання може виникати на рівні підбору текстів, але, в принципі, комплект авторів непоганий. Підбору текстів? Ні, ну, українська культура надзвичайно багато. Це дійсно повно, повноцінна культура, надзвичайно цікава і надзвичайно невідома і не вивчена. Але тобто, ну мета забула така. Тобто, треба радикально переглянути, тобто хрестометійну програму, і от ті автори, тобто, які ще не були названі там підмогильний хвильовий, ну і скажімо, можна за багато інших. От, власне, їх вели не так давно. Ну, коли коли, коли, коли почався перегляд хрестометійної програми, але він почався і не завершився, і він загальмувався, і він був непослідовним цей процес перегляду. І є кілька програм, де вчителі можуть обирати, не завжди вони мають навіть доступ до того, щоб знати і мати літературу з усієї програми. Тому тобто треба радикально переглянути цю програму. Ну і для того, щоб і переглядати, я тебе переб'ю, якраз потрібно подумати про те, чи в поле української культури взагалі є сенс включати того ж таки Леопольда фон Ну або Гоголя, щоб було менш дражливе ім'я. І того, і того варто. І я відповім, чому. Власне, це буде відповідь, чим не підкупив Леопольд Фон Ну, тобто, це, власне, перша теза, яка вже прозвучала. що якщо ми розширимо культуру, ми її збагачуємо. Ну, вже цікавіше читати і Гоголя, і Фон захар ніж не читати ні того, ні того. Тобто, це вже збагачується, розшигує Крузір. По-друге, Леопольд Фон це все ж таки єдиний український письменник, Ну, там, чи єдиний письменник, чи галицький письменник, чи єдиний письменник, який вже відтворив в Україні, який війшов в, в, в західну європейську філософську думку. Власне. Тобто Жиль Дельос, чільний представник французького постструктуралізму, писав про нього, тобто у нас його найцікавіша економіна праця повністю присвячена поетиці фон захар -Мазуха. це представлення Леопольда фон захар -Мазуха. Я, До речі, аж згадала, як я читала вперше Венерофутрі у французькому перекладі. Тільки потім руки й дійшли до українських перекладів. Ну що ж, спробуємо е, на смак. Не Венеру Футрія, справді, напевно, найпопулярніший твір Лепольда фонда Хермазуха, а його Донжуана з Коломиї. Саме поєднання в назві дуже специфічне. З одного боку Дунжуану, це от західна культура це довга-довга легенда про Донжуана, яку мільйон разів переробляли різноманітні автори. З іншого боку, Коломия та сама русинська культура, галицька культура, західноукраїнська культура ну і там так далі можна продовжувати різними словами це діло. Отже, Крюгер ванну читає Донжонску Ломи Леопольда фон Захер Спробуємо послухати. Так, я лише о, зроблю ще одне невеличке уточнення, що от, поєднання там, західної європейської культури і української, о, воно для Леопольдового Захара не було якимось проблематичним. Я, скажімо, він завжди підкреслював, що от, Коломия походить від латинського колонія, тобто, що це місто стоїть о, на, місці, да, на місці давнього римського міста, і от, на давньоримському форумі там зараз базар, русинський базар. Тобто, він отак бачив Україну, так про неї писав. Ну, тепер, власне, Дон Жуан з ми їхали з повітового міста Коломиї на село. Був вечір і була п'ятниця. Поляки кажуть, п'ятниця завжди добра на початок. Але мій кучер-німець, колоніст з Марія Гільф, вважав п'ятницю нещасливим днем. Бо саме у п'ятницю помер наш Господь на хресті, започаткувавши тим християнство. Цього разу німець мав рацію, бо за півгодини їзди від Коломиї нас зупинила слянська варта. Гов, пашпорт! Ми стали. Але ж пашпорт, мої папери, щоправда були в порядку. та хто ж думав за мого шваба? Той сидів собі напередку, так ніби віднайдення пашпорта було справою ще не близького майбутнього. Лускав ботогом та закладав губку у свою куцулюльку. Міг бути змовником. Його безсоромно-вдоволене обличчя дратувало у селян. Пашпорта він не мав. Тож селяни познизували плечима і сказали «змовник». Зробили вони висновок. Але ж хлопці, подумайте. Даремно. Змовник. Мій шваб Йорзнов знічено на своєму передку і даремно спробував щось пояснити, каліччя русинську мову. Усе надаремне. Селянська варта знає свої обов'язки. Чи хтось зважився б запропонувати їм гроші тільки не я? Отож, нас зі всіма манатками запровадили до найбільшого шинку за якихось сто кроків від варти. Тут зроблю невеличку перерву і прочитаю примітки Леопольда фонзахермасаха, які от надзвичайно цікаві. Ну, перша примітка це про Кулемию, яку що я вже сказав, що це тобто від латинської колонії. А далі от. Уся Галичина, починаючи від сану, заселена здебільшого українцями, чисельністю до 3 мільйонів мешканців, які належать до унязької греко-католицької церкви. Разом з населенням Південної Росії та козаками вони творять велику 20-мільйонну націю, яка з-поміж всіх слов'янських племен вирізняється фізичною вродою, благородними рисами обличчя, духовними задатками, меозвучністю мови та багатством народної творчості. Прагнення до самозахисту та самоврядування з давніх давен викизняло українців, південних русинів, з інших європейських народів. Це прагнення спонукало демократичну слянську громаду Галичини. За зразком комуністичних та соціалістичних громад Росії створити селянську варту, своєрідну національну гвардію, і яку 1866 році офіційно визнав австрійський уряд, яка в Кодексі законів була наділена такими ж правами застосування зброї, як і кайзерські війська та жандармерія. Зважаючи на те, що українці воругали з поляками, служба безпеки на Галицькій рівнині під час усіх польських революцій була довірена селянській варті, і та чудово виправдовувала цю довіру. Теж саме відбувалося наступного польського повстання і, власне, події цього часу і описуються в цій повісті. Отже, продовжується текст: здалеку начебто само собою щось блиснуло. Це була прибита на кися коса одного селянина, який вартував перед дверима шинку, а просто над деморем завис місяць і поглядав на селянина та на його косу. Місяць заглядав через маленьке віконечко до шинку, шпурляючи досередини ближчики, наче прируч скібних монет, наповнював скибним калюжі, дражнячи скопого єврея. Я маю на увазі шинкаґя, який стрів нас на порозі, і свою нестримну радість перед такими поважними гостями висловлював монотонним лайканням. Шинкар вийшов перевальцем на чекачка, поцілував мій правий рукав, залишивши на ньому масну пляму, а тоді задля симетри і лівий, лаючи при цьому селян за те, що вони такого пана, такого пана, годі йому було знайти якусь незвичайну ознаку в мені, такого пана арештували, такого цілком, цілком чорно-жовтого пана, пана, який із обличчям цілком чорно-жовтий і душа якого цілком чорно-жовта, він готов присягнутися в цьому на тоги». Шинкар сварився і подився так, ніби селяни йому особисто завдали не знати якого зла. Ну, тут я маю, мабуть, сказати таку невеличку примірку, що чорно-жовті кольори – це кольори династії Габсбургів, тобто, такого чорно-жовтого пана, такого відданого імперії і кайзеру цісерю такого пана. Я ж тим часом полишив свого шваба біля коней, селяни пильнували його, і сприймав свою чорно-жовту душу до шинку, де вона простяглася собі на дерев'яній лаві попід великою піччю. Скоро я знудився, бо друзя Мошко, так звали єврея, мав біса роботи, подавав гостям горілку та останні плітки. І лише зрідко вистрибував, наче блоха, за своєї широкої ляди до мого столу. Присмоктувався моцно і намагався зав'язати освічену бесіду про політику та літературу. Та все ж я знудився і роздирався довкола. Тут усюди панував зланкуватий колір мідної снії. Економно-скручні гноти газових ламп наповнювали шинок зеленавим світлом. Зелене мерехтіння на стінах, велика зелена квадратова піч, наші покрита сніддю, зелений мох проростав з каміння долівку Ізраїлю. Зелені денці чарок, справжній сніддь на маленьких мінних погарчиках, з яких пили селяни. Вони підходили до шинквасу і клали свої мідні монети. Зеленава пліснява покривала сир, що його поставив переді мною Мошко. Мошкова жінка у жовтому з великим кольору сніді квітами, сиділа за піччю і прицепляла своє зеленаво бліде маля. Зеленава сніть на скрушному обличчі єврея, зеленава сніть довкола його маленьких неспокійних очіць, навколо його тонких рухливих ніздгів, навколо його гірких, насмішливо скриваних кутків уст. Бувають обличчя, які з часом вкриваються мідною сніддю, бувають такі. Саме таким було воно і у мого єврея. Шинквас стояв поміж мною та засідниками Шинку. Селяни, здебільшого місцеві, сиділи за довгим, вузьким столом. Вони стиха розмовляли, схилившись докупи своїми степіхатими, тоскно-зеленими головами. Один видався мені дяком. Він запривляв розмовою, мав перед собою велику чарку, з якої задля доконечного респекту, час від часу потягав, і читав щось в решті присутніх з напівзатлілої зеленої русинської газети. Усе це тихо, серйозно, гідно, а надворі варто співала якоїсь сумної пісні, звуки якої, здавалося, долунали з далекої долечі. Мов, духи вилітали ті звуки довкруг шинку, і скаржилися, і ніяк не важилися вплинути досередини поміж людських шепетів. Смуток просочувався, крізь усі шпарини, як тлін, місячне світло й пісня. Моя нудьга теж перейшла у смуток, у той смуток, котрий так пертаманний нам, українцям. Знову ж таки, моя примітка, що Леопольд Фонзахремазок тут пише Ди мені українця і тут у нього це разохищається і далі по тексту так само: Нам, українцям, мені українців, мені русинові. Отже, моя нудьга теж перейшла у смуток, у той смуток, котрий так притаманний нам, українцям, в упокорення, у відчуття неминучості. І моя нудьга була такою ж неминучою, як сон та смерть.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 Тепер стало видно кілька селянських голів і стільки ж рук, які чухали ці голови, що мало б означати «Ласки ми тобі не виявимо, братчику». «Не згодні? Та на Бога, де ваш розум?» «Так не буде». «Та хіба ж я поляк? Чи ви хочете, може, щоб мої батьки перевернулися у своєму гробі на цвинтаки біля церкви у Чернівцях? Чи ж не воювали мої предки з Богданом Хмельницьким та козаками проти поляків? Тих битв не прилічити під пилявцями, корсуном, батогом, під жовтими водами». Брали з ними в облогу з барж, у якому були й поляки. Лежали, стояли чи сиділи, не знаю, як кому того хотілося. Ну, на миль божу, дайте мені проїхати. Ні. Навіть якщо мій предок разом з гетьманом Дорошенком брав у облогу Львів. Тоді, скажу я вам, голови польських магнатів були дешевші за груші. Але, бувайте здорові і пропустіть мене. Ні. Ні, справді ні. Так ні. Що ж, добре, дай Боже вам здоров'я. Прибулиць мужня скорився долі, не ремствуючи на більше. Він увійшов до шинку, я усе ще не бачив його обличчя, кивнув Євреєві, який знову поки чиному став упадати перед новим гостем, і сів за шинквас спиною до мене. Єврейка прислухалася, глянула на нього, поклала сонне маля на піч і підступила до шинквасу. Коли Мошко привів її до свого дому, певно вона була красуня, ладна дати на відсіч голову. Тепер усі риси на її обличчі очужіли, загострилися. Біль, ганьба, ляпази та батушні побої довго гуляли по спині її народу, аж доки в його очах з'явився цей плаючий зів'ялий, сумно насмішливий, принижений та водночас жадібний помстий вираз. Єврейка зігнула свою струнку спину. Її тонкі прозорі руки крутили гогілчану мірку, її очі прикипіли до прибульця. Пристрасна, сповнена жадань, душа проглядала з цих великих чорних живучих очей, наче вампір із зотлілого гробу людської натури. Поглядом присмокталася до вродливого обличчя того чужинця, ця єврейка. Той справді був вродливий чоловік. Він перехалився до неї через шинквас, наче місяць, але кинув на стіл справжні скибняки і заждав пляшку вина. «Вийди», – сказав єврей до жінки вона зігнулася ще нижче, пішла із заплющеними очима Сновида. а Мошко зашепотів через стіл до мене. «То небезпечний чоловік, небезпечний чоловік!» і похитав своєю обаченою голівкою з дрібними масними кучериками над чолом. Його слова привернули увагу прибульця, він швидко обернувся, побачив мене, підвівся, зірвав з голови свою округлу баранчу шапку і дуже вишкано попросив вибачення. «Ми привіталися. Приязність та чоловібність русинів настільки вкоренилися в їхній мові та звичаях, що годі й намагатися перевершити співрозмовника у визначеній Меневі вести розмову. Ми ж привіталися ще вишконіше, ніж це зазвичай буває. Після того, як ми безліч разів запевнили один одного у своїй повній відданості та припадали один одному до стіп, небезпечний чоловік сів навпроти мене і попросив дозволу на баталюльку. Курили селяни. Курив. Так, Врешті піч курила, але він попросив, я згодився, з чистого милосердя. Він натоплав свою довгу турецьку люльку. Ох, ці селяни, сказав він весело, але я добрий. Ну, скажіть мені, чи могли б ви прийняти мене з віддалі ста кроків за поляка? Звичайно, ні. От бачите, любий брате, виконув він у пориві непогамовної вдячності, а спробуйте, ну, поговорити з ними. Він витягнув з торби красало, поклав на нього маленький шматочок губки і став викрашувати вогонь. А єврей назвав вас небезпечним чоловіком. Он як?» Чоловік дивився на стіл перед себе і усміхався. Мушко гадає, що до жінок. Бачили, як він відіслав геть свою жінку? Вони швидко спалахують. Тут спалахнула й губка. Чоловік заклав її у люльку, і невдовзі нас оповили сизі хмари диму. Він скромно потупив очі і лише посміхнувся. Я ж розглядав його без, без поквапу. Був він, видно, з усього поміщиком добре вбрання, табакерка багато вишита, поводження аристократичне, з колмийської околиці, в кожному разі з колмийського повіту, бо єврей упізнав його. Русин, про це він одразу ж сказав, та й не такий балакучий, щоб прийняти його за поляка. Цей чоловік міг подобатися жінкам, у ньому нічого не було. Від тієї грубої сили, від тієї неприкритої незграбності, яку в інших народів вважають мужністю, він був наскізь просякнутий шляхетністю, стрункий і вродливий. Однак прухка енергія, непореборна впертість промовляли у кожному його рухові. Каштанове пкиме волосся, трохи коротко підстрижена борода, кидали густу тінь на обвітрене аж до осмаги проти витончене обличчя. Отже, це ми щойно, я так розумію, почули опис Донжуана з Коломиї. Взагалі, ця історія Донжуана, яку написав Леопольд Мензахер-Мазух, наскільки вона схожа на інші історії Донжуанів, інших Донжуанів, які були перед тим? Ну, звісно, тобто Донжуан з Коломиї, він якось випадає з цього переліку класичних Донжуанів, які є переспівами однієї ті самої історії. Власне, тобто, тут йдеться зовсім про інший час, зовсім про інше місце. Але, тобто, тут Леопольд Фензак описує чоловіка, який о, небезпечний чоловіка. Не просто якому подобається жінки, який дуже любить жінок, який цінує жінок, який прагне віднайти цей ідеал в кожній жінці, що, власне, було притаманне Дон Жуанові. Ага, тобто, а от, до речі, цікаво, у нього як у Байрона Дон Жуан і сам не радий, що до нього всі жінки липнуть? Чи як, наприклад, у Лесі Українки або у Мольєра, такий от спокусник, який сам їх собі спокушає і збирає як трофеї? Радше друге, але я скажу навіть ще більше. Тобто це русинський донжуан, це західноукраїнський дунжуан, І він радше не радий з того, що він перший раз підався коханню занадто серйозно. Тобто, ну... Власне, тобто, от їх затримала селянська варта, тобто, тому що не було документів. І тут Лополфон, зокрема, далі описує їхню розмову, і Дон Жан Скломий ділиться тобто, історіями свого життя. І він каже: так, так, так. Тобто, описує жінок, описує, тобто всі, всі більшість своїх природ хвалиться ними. Проте каже, що перша, власне, з якою він одружився, що це було дуже серйозно, і це було занадто серйозно. Ну, але, слухай, на перший погляд, знову-таки, ми впираємося в те стереотипне розуміння Леопольда фон Захірмазуха, знову-таки, лише на перший погляд. Та, двоє чоловіків застрягли в одному шинку, випивають, розмовляють, і, ну, і ніби хваляться один перед одним. І свої... про баб. І про баб. Ну, власне, ти... я ж про це кажу. А ми на початку, перед тим, як ти почав читати, говорили про те, що Захірмазух – це не тільки це. Е, яка більш глибинна ідея, можливо, якщо вона там, звісно, є, захована у оповіданні Дун Ну, вла власне, тобто пристрасті, відповідальності за пристрасть. ну, власне, як і в всіх інших історіях про Домжуану, це тобто якраз те, що їх об'єднує. І тут ж не йдеться про якийсь порнографічний опис, тобто фізіології. Тобто це все ж, все ж таки не тільки розмова про баб, це більше розмова про життя і про те, що, на жаль, в цьому житті Uh, ідеалу не можна досягнути, і тобто, якщо здається, що ти його досягнув, то це, цією миттю треба насолоджуватись, але тобто, треба бути готовим, що ця мить триватиме недовго. Власне, і миттю, вона не може бути більш-менш тяглою. А як виглядає цей ідеал, який описує Леопольд Фанзахер Мазох ну, в устами свого персонажа Доджуана Сколомиє? Що це за ідеал? Uh... Ну, якщо мені можна, я б тоді дуже коротенько зацистував би інший твір Леопольда фон от він, власне, досить детально описує ідеали. Я б навіть сказав, тобто, от, все ж таки Леопольд фон він не платонік, в нього ідеал не може бути один, в нього ідеали, і от, фактично всі жіночі типи Галичини, тобто, це ідеали. Це в нього, в нього таке, таке от оповідання, там, чи, чи, чи, чи, чи навіть нарис, чи навіть оце, і жіночі образки з Галичини. З одного боку, ти зараз читатимеш опис жінок, які можуть бути ідеалами того фонза Хермазуха, який думає, що ідеалів може бути багато. Але знову таки, це не тільки описи жінок. За цими описами, напевно, ж ховаються якісь можливо з характеру. Правда? Ну, власне, про це зараз і буде йтися, тому що не лише і не тільки, і не стільки зовнішність приваблювала Лопольда Фензакрамазка, оскільки от воля, якщо рішучість галичанок, рішучість русинок, рішучість українок. І от коли, тобто, я сказав там, що от множинність ідеалу, не ідеал, а ідеал, я мав на увазі, зо, а, саме зовнішність. Тобто, а, але, тобто, всі ці ідеали поєднує, тобто, та риса, яка дуже приваблювала Фензакрамазка воля, тобто, от внутрішня воля, пристрасть. Ось, власне, тобто. Якщо комусь захочеться створити невеличкий образ Галичини, то нехай поїде на ярмарок до Коломиї. Там він опиниться на форумі давньої римської колонії. Серед штовханини гендлягів, які пропонують, купують, снугають туди-сюди, він побачить, як перед ним пропливає в розмаїтих обличчях дивовижна країна. Йому здаватиметься, що він то на Магдадському базагі, то на церковній площі якогось села у Шварцвальді, як і там ударить по руках смаглявий вірмянин з довгим чубуком та білявий шваб з короткою файкою в кутоку уст. Відчуття подібності приймає його, і він бачить, як схід та захід простягають один одному руки. Жоден край багатонаціональної монархії не запропонує йому такої картини, картини багатоманіття. Ані Угорщина, ані Далмація. Жоден не дає такої понятий протилежностей. Тут відбувалося переселення народів. Немає тут якогось одного жіночого образу. Є галерея жіночих портретів, погівно, з якою галерея короля Людвіга – лише збірка потвор. Роздивися довкола себе у штовханині. Кому ти віддаси своє яблуко? Король Людвік це Людвіг Баварський, шанувальник жінок, від якого, власне, і залишилось. Тобто, галерея жіночих портретів, ну, до, до, до сих пір. «Поглянь, ось у легкій бриджці йде струнка худрулява полька з гордою Стермальською голівкою. А може тебе більше привабить малохолійна краса і замгині очі малоросіянки, у неї козацька кров і граненькі ніжки в сап'янових чебітках? Якщо ти любиш сільські істоги, шукаєш об образів, які творить Бертольд Авербах, Тось То біля кошиків та діжок з маслом, тебе вітають босоногі лорелеї, ніби з якогось гарного популярного видання, які в них добрі, блакитні очі, а поряд з ними очі газелі, очі мешканки Малої Азії, з того племені, доньки якого ставали рабинями, щоб прибити рабами своїх господарів, ніби якась гуря лежить на килимі у білому вбранні та тюрбані вірменка. Пальмове листя та страусові опахали навіть мусульманські мотиви та гаремні фантазії, а ця черкеска, це не маленька гаремна квітка, це дика донька Карпат, козуля з галицьких народних пісень, гуцулка. Ну, власне, далі таких описів теж можна знайти дуже багато. Ну і знову-таки, повертаючись до рецепції Леопольда фон Захіромазуха. Е ми з тобою на початку, власне, говорили про те, що там чутки про порнографічність Леопальда Фанзахермазоха дещо перебільшені. Хоча, все ж таки, такі гарячі в лапках моменти там є. От уявлення собі, що Леопальда Фанзахермазоха вивчають у програмі української літератури у школі. Це буде, ну, скільки Леопольд Леопальд Фанзахермазох це кінець 19 століття, ну, друга половина, якщо ми зараз розширимо, то це якраз, наскільки я пам'ятаю, клас 9-10. Тобто це учень 14-15, можливо, 16 років. Як по-твоєму, вам? Варто позиціонувати текст Лепольда фонзахер щоб читач такого віку міг адекватно їх прочитати. А, ну, по-перше, дійсно, чутки про порноафічність Лепольда фонзахер вони не трошки, навіть дуже сильно перебільшені. Це все ж таки на Маркіздесад з його детальними фізіологічними і технічними описами. У Леопольда фонзахер все дуже куртуазно, дуже пристойно. Так, знову-таки, як його позиціонувати? Ну, знову-таки, будь-яка зірка, навіть літературна, це ще й питання грамотного піару. От якби було, було потрібно продумати піар-стратегію Леопольда фон для учнів в школі, що би ти запропонував для цієї піар-стратегії? Ну, е якщо це 9-10 клас, то... Думаю, що, ле... що учні все ж таки читали б Леопольда фон саме через його епатажну, скандальну е... славу, через... Ну, власне, через сам термін мазохізм. Але, е... знову ж таки, я хочу сказати, що насправді вони ну, в Коломийському циклі точно, та навіть і у Негі Вхутки, вони не знайшли щось аж надто такого провокативного. А... Тобто, можливо, ці сподівання на епотажність вони були не дуже виправдані. Але чим Леопонт Фонсер міг би все ж таки їх захопити? Тобто, тим, як він описує, тобто, для 19-го століття, знову ж таки, це, ти вже згадала про феміністичну ідеологію, для 19-го століття це було досить таки прогресивно. Про те, як він пише, що жінка все ж таки володар, жінка вчитель. Так, ну а ще, я думаю, тут б учні могли б згадати, то ту саму другу половину 15 століття і Шарля Будлера, оці всі екзотичні описи, страусячі пера, яскраві килими, жінки, оделіски, кортизанки Можливо, і так, так далі. могли згадати навіть гайне романсирот, власне, тобто та ця любов європейської культури, західної європейської культури до екзотики, до чогось невідомого, і при при тому, що це все ж таки, тобто Галичина, яка тобто, все ж таки, тобто Європа, ну як і вся Україна, але тоді цей край був невідомий, він тільки відкривався в Західній Європі. І ще, ще дуже цікаво, і чому, чим Леопольд Фонсих може бути ще цікавий, це, от, власне, його ідентичністю. І тут би його дійсно було цікаво читати на рівні з Миколою Гоголем. Так само, як Микола Гоголь там, писав не українською мовою, жив не в Україні, але писав про Україну і залишався в, в душі, тобто сином цієї землі, так само і Леопольд Фонсих І той і той вже в загальному віці вони все ж таки тобто, от постійно поверталися до цього дитинства, до цих картин, які вони бачили в дитинстві. Тобто тут цікавий погляд на і, і, от скажімо, як я вже сказав, Лонпон Фанзахрмазок всяко підкреслював. Тобто, що він українець, ну принаймні, тобто коли він говорив від імені літературного героя, свого не від імені себе, звісно ж, тобто цікава ще ця ідентичність на проблематика. Тоді я пропоную брати в руки Томик Леопольда Фанзахермазуха і йти на пошуки любові, пошуки ідеалу, пошуки отих от слідів європейської культури у текстах письменника, якого, мені здається, ми знаємо поганенько. Будемо читати і відкривати для себе нові горизонти. Хай щастить! Електронні версії текстів Леопольда Фанзахермазуха та Вано Крюгера можна буде знайти на порталі Bookland, що знаходиться за адресою bookland.net.ua.